Тепер ніхто з гайдамаків не повірить їй, Сарі, що вона прийшла сюди, як справжня християнка. «Замикайте двері, завалюйте вхід!» – кричав хтось істеричним голосом. «Хрести, хрести всі надіньте, беріть у руки ікони, Його заради дітей простить нам!» – чулося переміж з риданнями. Моліться, молітися Христові Спасителю, молітися зі мною разом!» – проголосив тремтяче блідий священик з'являючись у царських вратах і високо підносячи на престольний хрест. Його кличте, він всесильний і благий, він може убогим стінам цього храму дати неприступну міць заліза, він може перенести храм на недосяжну гору, покайтеся і моліться. Милосердю Христа немає меж». Вигляд старого, сивого батюшки, його голос тремтячий, але сповнений віри, сльози, що котилися по лагідному обличчю – все це привело Юрбу в екзальтацію. Серця жінок жарким полум'ям охопила судорожна остання надія. «Змилуйся, змилуйся!» – закричали вони, падаючи на коліна і простягаючи до священника немовлят. «Молися за нас! Хрести нас! Ми віримо в Твого Христа!» Ні. «Ні!» – зненацька пролунав хрипкий, пронизливий голос, і на Амвон вискочила страшна стара жінка з розпатленим сивим волоссям. Прокляття тому, хто це зробить! Мовчіть, божевільні! Ваше відречення не врятує вас від смерті. Вона летить за вами на широких чорних крилах, кривава, жахлива. Тут, тут, уже близько. Чуєте, як регоче, як лютує вона довкола? Відіть же на той світ!» Неопоганені хлопською вірою. Прокляття на голову того, хто посміє послухати священника. Хай захлинеться зрадник у крові дітей своїх. Нехай духи пекла терзать його і після смерті. Моторошний голос старої змусив усіх замовкнути. Жінки мимохить озирнулися і завмерли, прикуті до місця якоюсь незбагненною силою». Сара вискочила з бівтаря, з жахом глянула на страшну жінку і нараз пізнала її. Це була рухля, але не та хитра і вкрадлива, котру дівчина звикла бачити у кам'янці. Ні, перед нею стояла зловісна фурія, від самого вигляду якої холола кров. Хрипким голосом вона викрикувала дикі прокляття. «Покайся, покайся, безумна!» – нарешті вигукнув батюшка, високо підіймаючи Христа – та страшенний гуркіт у двері заглушив його слова. Жінки несамовито закричали. Їхній крик злетів під склепіння і відразу затих. Усі займіли в моторошному чеканні. Сара стояла непорушно, приготувавшись до найстрашнішого. А може Петро з ними? Останнім вогником спалахнула Надія в душі дівчини. Може це він ломиться сюди, щоб врятувати її? Ох! Задихаючись від стримуваних ридань, Сара підвела очі на осяний загравої пожежі образ Христа. І в цю мить двері з гуркотом упали. До церкви вдерлися гайдамаки. Сара швидко озирнулась. Це були страшні люди. Їхні очі палали жадобою помсти. Петра серед них не було. Попереду всіх бігли отаман неживий і деякан. «Змилуйтесь, ради Бога!» – завелали жінки – падаючи на коліна і простягаючи до гайдамаків руки. «Ради Бога?» – громовим голосом перепитав неживий, зупиняючись посеред церкви. «Якого Бога? Тим, хто хоче хреститися, буде даровано життя!» «Ми, ми!» – залунали довкола вигуки, але їх заглушив владний голос рухлі. «Ні, ні!» – закричала вона, потрясаючи над головою кулаками. «Ніхто з нас не хреститиметься! Будьте ви прокляті!» «За коси витягніть стару відьму!» – звелів неживий. Козаки підскочили до рухлі, і в цей час вона побачила небогу. «Сара! Сара! До мене!» – заволала стара. З родей дівчини мимоволі вирвався крик. «Дочку! Дочку до матері!» – загукали гайдамаки. Усі озирнулися на Сару. Бліда з немов чорні діаманти очима. Вона в цю мить була така гарна, що козаки оставпіли від подиву – ні, цю залиште, понуро мовив неживий, я її беру собі. Сара майже не тямила, що коїться з нею. Коли її вивели з церкви, вона трохи спам'яталася, але, озирнувшись, мало знову не знепритомніла синагоги, костьоли інші будівлі, котрі височіли довкола Майдану.